Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Saya sebenarnya tak nak berpantun. Tapi dalam tradisi Melayu bila ada pantun mesti dijawab untuk mengambil syarat itu saja sebenarnya. Anak Raja memakai katun, katun dipakai di kayu ara. Saya tak lagi berpantun, sudah dibawa pengacara yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahuwataala, Rektor College University Islam Selangor beserta. Para timbalan, dekan, pensyarah, pelajar-pelajar tak dapat saya sebut satu persatu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini tajuk kita adalah Sunnah, pengamalan dan cabaran di tengah masyarakat. Pertama saya ingin nak jelaskan makna sunnah dulu. Sunnah artinya kebiasaan. Jadi kalau ada seorang selepas makan dia merokok, selepas makan dia mengisap rokok, selepas makan dia hidupkan rokok, maka merokok selepas makan itu sunnah. Kita belum masuk lagi sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Sunah siapa? Sunah dia lah. Sunnah. Ada seorang perempuan bila dia nak pergi ada jemputan dia pakai lipstick. Bila dia nak pergi walimah dia pakai lipstick. Maka memakai lipstick itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Kebiasaan. Oleh sebab itu orang menterjemahkan sunnah dalam bahasa Inggris adalah tradition tradisi kebiasaan adapun yang dimaksud dengan Sunnah nabi Muhammad SAW ada lima maudhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khulqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di wafatuhu ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam maudhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khulqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di wafatuhu ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam kita akan jelaskan lima-lima sunnah pula dalam hadis dikatakan man fil islamis sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wizruman fa wallahu ajruha wa ba'dih jadi sunnah ini ada dua yang baik-baik sunnah hasanah yang tak baik sunnah sayiah maka disebut dengan sunnah. Makanya ada namanya fakulti usuluddin, jabatan Quran Sunnah. Di Jakarta ada namanya Darussunnah. Dar rumah. Sunnah tempat belajar sunnah. Rumah tempat belajar sunnah disebut dengan Darussunnah. Tapi tempat saya belajar di Maghribi dulu di Rabat namanya Darul Hadis. Apa beza hadis dengan sunnah? Hadis baharu. Lawan daripada baharu qadim. Untuk membezakan mana yang qadim mana yang baharu. Yang qadim itu Quran. Sedangkan penjelasannya dari hadis Nabi wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan kepadamu az-zikra al-Quran litubayyana lin Penjelasan isi Al-Quran itu itulah dia hadis. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Maka disebut ini kitab hadis, ini kitab sunnah. Sesetengah ada yang mengatakan hadis muradif dengan sunnah. Hadis sunnah, sunnah hadis sama saja. Tapi ada pula yang membezakan. Hadis itu apa? Sejak mula Nabi lahir hingga meninggal. Sedangkan sunnah, sejak Nabi dapat wahyu hingga meninggal. Kalau begitu lebih luas hadis daripada sunnah. Bagi yang membezakan. Di antara yang membezakan itu adalah Syekh Malibari Di mana letak sunnah-sunnah ini Sunnah berada di kepala sahabat Sebab mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup bersama Nabi Mereka perang bersama Nabi Mereka menengok gigi Nabi patah Mereka menyaksikan bagaimana Nabi berwuduk Hadis tentang wuduk diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman Ibn Affan Dia masukkan tangannya dia bagi tahu bagaimana cara buru itu Beginilah aku menengok memandang melihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian hadis-hadis ini ditulis Sejak masa zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang sahabat namanya Amar bin As Amar bin As punya anak Namanya Abdullah bin Amar bin As Apa kata Abdullah bin Amar bin As ...aku orang paling banyak menghafaz hadis Nabi SAW. Dan itu diakui oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu RA. Kata Abu Hurairah, aku banyak menghafaz hadis... ...tapi Abdullah bin Amar bin As lebih banyak lagi. Kenapa? Liannahu yaktub wa ana aktub. Kerana Abdullah bin Amar bin As menulis... ...sedangkan Abu Hurairah tidak menulis. Dulu mana kala Abdullah bin Amar bin As menulis... ...hadis-hadis Nabi Muhammad SAW... Orang-orang Arab berkata, mengapa engkau tulis? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Semua yang keluar dari mulutnya dia akan marah, dia akan diam. Dia akan menangis. Kenapa engkau tulis? Maka datanglah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku menulis? Apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis. Wallahi, ma kharajan minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak. Yang keluar dari mulutku ini adalah benar. Itulah makna ayat Al Quran. Alaihissalam. Wama yanti qanil hawa inhu ailla wahyun yuhap. Jadi keluar yang mengatakan saya tidak percaya kepada hadis. Saya tak percaya kepada sunnah kerana hadis baru ada dalam kitab Sahih Al Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 maknanya dia hidup dua abad setengah selepas Nabi Muhammad SAW mana hadis selama dua abad setengah itu aku tak percaya kepada hadis sebab selama dua abad setengah hadis tak ditulis, hadis sudah hilang itu hanya dibuat orang pada abad ketiga bila ada orang semacam ini kita bagi tahu pada dia engkau kalau bodoh, bodoh saja jangan ajak orang lain Hadis sudah ditulis pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala tahun ke-8 Hijrah, Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10 ribu pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu datang seorang lelaki dari Yaman, namanya Abu Shah. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Shah tuliskan hadis untuk Abu Syah supaya boleh dia bawa nanti ke Yaman. Itu menunjukkan pada zaman Nabi sudah ditulis. Tapi ada yang mengatakan hadis tak boleh ditulis. Nabi sendiri berkata, "La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu." Jangan tulis selain daripada Qur'an. Siapa yang menulis selain Qur'an maka hapuslah. Tak boleh menulis hadis. Fahami dengan baik. ...kenapa dia izinkan pada Abdullah bin Amar bin As... ...kenapa dia suruh tulis untuk Abu Syah... ...kenapa tiba-tiba dia mengatakan tak boleh menulis... ...maka ulama mengkaji... ...rupanya Nabi melarang menulis hadis satu sofah... ...satu page, satu muka surat... ...bersatu antara hadis dengan Al-Quran... ...khawfal iltibas... ...khawatir bercampur aduk bagi yang tidak hafaz... ...mana hadis, mana Quran, mana ayat, mana sunnah... ...tak boleh dia membezakan... Maka kata Nabi, kalau khaufal iltibas takut bercampur aduk, jangan tulis. Siapa yang menulis hadis dalam ayat Quran, hapus. Tapi bagi siapa yang aman daripada iltibas, silakan menulis. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka kita hari ini tinggal membaca saja. Saya tak percaya kepada hadis, saya tak percaya kepada sunnah. Kalau kamu tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada sunnah, bagaimana solat zuhur empat raka'an, apa ada dalam Al-Quran itu? Ya ayuhalladhina amanu Sallu zuhra arba'ara ka'atin Adaan makmuman lillahi ta'ala Mana ada? Apa ada dalam quran itu tawab Tujuh putaran diawali dari hajar aswad Apa ada dalam Ayat Al-Quran itu membayar Zakat kambing, empat puluh ekor kambing Maka bayarkan satu kambing, lima ekor Ontak, bayarkan satu kambing, mana ada? Lalu di mana penjelasan? Wa aqimus salah Alladhina yuqimunas salah aqimish shalah bagaimana cara salat sallu kama raaitumuni usolli salatlah kamu bagaimana aku salat pun ayat Al-Quran berkata wa atimul hajj wal umrata ibadah umrah lillah bagaimana cara melaksanakan haji dan umrah penjelasannya dalam hadis khudhu anni manasikakum ambillah manasik cara ibadah haji dan umrah daripada aku oleh sebab itu orang yang ingkar sunnah, ingkar hadis sesungguhnya mereka adalah ingkar al-Quran. kenapa demikian? karena al-Quran sendiri menyuruh mengambil hadis. wa ma'ataku mu rasululahulloh apa yang dibawa oleh rasul, scon salam ambillah apa yang dibawa nabi sunnah. wa ma nahakum anhu fan apa yang dilarang oleh rasulullah tinggalkan. wa anzalna ilaika dzikra nama dia al-Quran Nama dia Al-Furqan Nama dia Al-Kitab Nama dia Al-Zikrah Inna nahnu nazzalna, Zikrah Wa inna lahu lahafizun Kami yang menurunkan ini kepada kamu Maka Allah yang menurunkan Al-Quran Litu bayina linnas Setelah kami turunkan Al-Quran Engkau menjelaskan isi-isinya Datanglah sahabat bertanya Yasaluna anil khamri wal maisir Yasaluna anil yatama Yas'alunaka ma yunfiqun yas'alunaka 'anil ahillah yas'alunaka 'anil mahid wa idza sa'alaka ibadi annifa inni ada dialog antara nabi dengan sahabat nabi menjelaskan dari mana kita tahu hadis tentang cara mandi kalau bukan hadis riwayat aisyah bagaimana kita tahu cara nabi berwudu kalau bukan salah satunya hadis sayidina abbas sayidina usman bin affan bagaimana kita tahu cara nabi beribadah salat kalau bukan dari hadis-hadis yang disusun oleh para ulama. Begitulah mereka melihat. Bahkan bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Itu diriwayatkan oleh para sahabat. Dari sahabat ke tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'in. Dari tabi'in ke tabi'in kepada Imam Mazhab. Sampailah kepada yang menulis Kutubus Siddah. Senang saja menghafaz dua sahih, empat sunan. Dua sahih empat sunan. Dua sahih, sahih wari, sahih muslim. Empat sunan, mudah cara menghafasnya, awal Abu, ujung Ibnu. Abu Daud, Ibnu Abu Daud, Ibnu Majah. Antara Abu Daud dan Ibnu Majah, Nasai dan Tirmidhi. Sebab nampaknya simpel saja. Tapi kita mesti ajarkan pada penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa, mahasiswi kita bagaimana cara menghafasnya. Dua sahih, Empat sunan Sahih Bukhari Sahih Muslim Empat sunan Yang awal Abu Yang akhir Ibnu Abu Daud Ibnu Majah Sunan Nasai Sunan Tirmidhi Kenapa mereka menulis ini semua Bermimpilah Imam Al-Bukhari Pada suatu malam Dalam mimpi itu Nampak dia sedang Memukulkan kipas Kepada lalat Nampaknya lalat Dia pukulkan Dia pukul lalat dengan kipas Lalu dia tanya kepada gurunya Wahai tuan guru Ya yeah. Aku bermimpi, apa yang kau lihat dalam mimpimu? Aku melihat, aku sedang memandang, aku menghalau lalat. Kata guru dia, engkau sedang membersihkan hadis-hadis Rasulullah SAW daripada hadis-hadis palsu. Dari mana kita tahu hadis ini palsu? Maka yang mengasaskan pertama kali syarat rukun hadis sahih disusun oleh Imam Al-Bukhari. Tapi Imam bukhari tak ada berkata, ini syarat hadis sahih tak ada. Ulama-ulama yang menyusun belakangan ittisalus sanad apa itu hadis sahih matta salasa sanaduhu bi riwayatil adlidh anil adlidh dhabit ila muntaha huwa ilal hadis sahih adalah syarat pertama ittisalus sanad sanadnya mesti bersambung yang kedua adalah adalatur rawi. rawinya mesti adil yang ketiga dhabtur rawi rawinya mesti punya ingatan yang kuat yang keempat salamatu min tak boleh ada syaz apa itu syaz Mukhalafat usikah liman hu aushak minhu. Ada rawi yang sikah, tapi ada rawi yang lebih sikah. Tak boleh mukhalafah. Kalau dia mukhalafah, maka dia syaz. Yang ke enam, yang kelima, minal ainlah. Tak boleh ada elat. Syaz babun kafiyun yang kudah visi Ada sebab kecil saja. Begitulah telitinya mereka. Hari ini bila penuntut penuntut menulis makalah, lalu kemudian dia presentasikan di depan kawan-kawan dia di kelas. Hari ini saya sedang menjelaskan tentang Sayyidina. Sayyidina itu boleh diucapkan karena nabi sendiri mengatakan hadza sayyiduna atqa sayydana. Ini datang Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan daripada budak hamba sahaya Sayyidina Bilal. Kalau boleh menggunakan sayyidina kepada Abu Bakar boleh menggunakan Sayyidina kepada Bilal, mengapa tak boleh menggunakan Sayyidina kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sendiri mengatakan, "Innal Hasan wal Husain sayyida shababi ahli jannah Sesungguhnya Hasan dan Husain dua pemimpin pemuda penghuni surga. Kalau cucunya dipanggil Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, mengapa tak boleh memanggil datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Argumen-argumen alil dalil hujah-hujah itu ditulis oleh penuntut mahasiswa dalam sebuah makalah. Dia presentasikan, didengar oleh yang lain. Lalu kemudian bertanya mereka, dari mana kamu dapat ini? Saya dapat ini dari buku. Buku siapa? Bukunya bertajuk 37 masalah popular. Siapa menulisnya? Abdul Soman. Pernah kamu berjumpa dengan dia? Tidak. Diterima. Zaman sekarang kalau ada orang menulis dari buku Dia ambil dari buku Dia tak pernah berjumpa dengan yang menulis buku Maka makalah dia diterima Tesis master dia diterima Risalah, doktorah, dia PhD doctor of philosophy diterima Tapi dulu Imam Bukhari Mensyaratkan al-liqa Mesti berjumpa antara satu rawi dengan satu rawi Satu periwayat dengan satu periwayat Begitulah ketatnya syarat yang ditetapkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Bardisbah, Al-Bukhari. Begitulah beza kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim. Imam Muslim tidak mensyaratkan mesti ada liqa. Cukup dengan muasarah saja. Hidup sezaman, cukup. Sezaman dia, walaupun tak berjumpa, sahih. Tapi Imam Bukhari tak begitu. Mesti ada subutul liqa wal muasarah. Dari mana kamu dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Imam Bukhari dengan Abdullah bin Maslamah. Berjumpa. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas dengan Abdullah bin Maslamah. Ya, murid dia. Belajar dengan dia. Imam Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinat. Abu Zinat dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Aku dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berjumpa Abu Hurairah dengan Nabi. Ya, dia Islam tahun ketujuh. Tiga tahun dia bersahabat dengan Nabi, makan dengan Nabi, ikut dengan Nabi. Man bassataridaahu, siapa yang membentangkan sorbannya sampai aku menyampaikan hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada. Maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dariku selamanya. Maka sahabat yang pertama membentangkan sorbannya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Duduk Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Selepas Nabi menyampaikan hadis, lalu datang Abu Hurairah menggulung sorban itu. Maka apa kata Abu Hurairah sejak saat itu aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berjumpa mendengarkan mengambil hadis maka pertemuan antara satu rawi dengan rawi dengan rawi sebetulnya kawal muasarah barulah hadis itu disebut dengan hadis sahih. Oleh sebab itu syarat ini adalah ilmu yang paling tua sampai hari ini. Tidak ada keilmuan yang paling otentik, yang paling original, yang paling kuat argumennya. Kecuali ilmu hadis. Mengapa begitu? Sebab saya jawabatan hadis. Yang lain berkata mungkin ilmu usul fiqah. Yang lain mengatakan mungkin ilmu tafsir. Tapi begitulah para ulama dulu membuat ketat. Maka apa kata Abdullah Ibn, Ibn Mubarak? Al-isnad minad din. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Ya Allah isnad laqala man sya'a man sya'a. Kalaulah bukan kerana sanat, maka orang akan berkata sesuka hatinya. Dari mana kamu dapat hadis ini? Ada kamu mendengarnya dari guru kamu? Siapa yang membacakan hadis ini ke telinga kamu? Saya dapat hadis ini. Siapa? Haddathani Google on YouTube. Oleh sebab itu, maka mendengarkan ulama membacakan hadis. Bahkan mereka memilihkan kata yang begitu halus. Satu mengatakan haddhasana, satu mengatakan akhbarana. Makanya kalau ada orang yang boleh, pandai, mahir berbahasa Arab, dia terjemahkan kitab hadis, tapi dia tak mengerti istilah-istilah dalam ilmu hadis, maka dia mungkin terkeliru dan tersalah. Bahasa Arab dia mantap, dia terjemahkan. Haddhasana telah menceritakan kepada kami. Karena dia ambil kamus, dia tengok haddhasayuh hadisu menceritakan. Akhbarana telah mengkabarkan kepada kami telah memberitakan kepada kami kerana dia tengok kamus akbaro yoh ikbaran akbarana telah mengkabarkan kepada kami padahal apa kata Imam Muhammad bin Idris ash-Shafi'i? Idaqara'aa'aleika fakul hadd sana, wa idaqara'at'alehi fakul akbarana. Idaqara'at, idaqara'aa'aleika fakul hadd sana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu Maka kamu meriwayatkannya had wa idah karat taalahi. Kalau kamu yang membacakan hadis, gurumu mengangguk mengiyakan. Maka kamu meriwayatkannya akhbarana Sekarang saya bacakan satu hadis. Anisohabi al Jalil dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Amr bin Az. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar rahimun rahman irhamu mampil ar diarhamu kemampis sama. Saya membacakan. Penuntut mendengar. Maka mana kala meriwayatkannya maka katakanlah had Abdus Samad. Tapi bila penuntut membaca Abdus Samad mendengar penuntut membacakan kitab Anis Sahabi Al Jalil Abdullah bin Amr bin As Anis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ar Rahimunay Rhamhumu Rrahmanirhamhuman fil ardi Rhamukum manfi sama. Gurunya diam mendengar maka saat itu murid penuntut meriwayatkan hadis dengan berkata Akhbarana Abdus Samad sampai pada memilih kata hadatsana dan akhbarana pun ada rahasia-rahasia di balik itu itulah mengapa ilmu itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis dia disebut juga dengan ulumul hadis kenapa disebut ulum kenapa tidak ilmul hadis karena di dalamnya ada ilmu jarh wa ta'dil -ta ilmu rijal ilmu sanad ilmu takhrij ilmu mukhtaliful hadis Ilmu muskilul hadis. Ilmul athar. Di dalamnya pula ada yang terkait dengan ilmu nasih wal mansuh. Karena banyak ilmu-ilmu di dalamnya, maka disebut dia dengan ulumul hadis. Dia disebut juga dengan ilmu mustalah. Kenapa mustalah? Kerana di dalamnya bukan logatan, tapi yang dipakai adalah istilahan. Hasan, baik. Tapi Hasan dalam ilmu hadis bukan baik. Hadha hadisun Hasan. Man shalla subha jama'atin siapa yang salat subuh berjamaah summa qa'ada yadhkurullah setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu' sampai terbit matahari summa yusalli rak'ataini setelah pas itu dia salat sunat 2 rakaat kanat lahu ka wa umrah maka dia mendapatkan haji seperti haji dan umrah tamah tamah tamah sempurna sempurna sempurna apa kata Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam kitab Jami' At-Tirmizi populer juga dengan nama Sunan At-Tirmizi. Hadisun Hasan. Buka kamus. Hadha ini. Hadis, hadis. Hasan, baik. Hadha hadisun Hasan. Ini hadis yang baik-baik. Oh, kalau begitu ada hadis tak baik. Padahal yang dimaksud adalah beza antara sahih dengan hasan tipis saja, sikit saja. Kalau sahih cukup lima syarat. Ada sanad, rawi adil, rawi dhabit kuat ingatan, tidak ada syadz tidak ada ilat Hadis Hasan pun juga sama Sanat bersambung Rawinya adil Rawinya zabit Tidak ada syaz Tidak ada ilat Di mana bezanya? Khafifut bab Kalau yang ini tamamut bab 100% peratus hafazannya kuat Sedangkan yang Hasan Khafifut bab 75% peratus. Tak sampai 100% peratus. Maka dia jatuh kepada hadisun Hasan Paling tinggi hadis sahih di bawah hadis sahih, hadisun hasan. Di bawah hadis hasan, hadisun da'if. Banyak sekarang orang menolak hadis da'if. Kenapa kamu tak mau baca kitab Fadha'il A'mal yang ditulis oleh Zakaria Kandahlawi? Itu hadis da'if. Saya tak mau pakai hadis da'if. Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina'adha banar. Hadis da'if. Hadis da'if. Saya tak mau pakai hadis da'if. Kalau hadis da'if tidak diterima, mengapa Imam Tirmidhi menulis hadis da'if dalam sunan Tirmidhi? Mengapa Imam Ahmad bin Ambal yang bergelar amirul mu'minin fil hadis. Ada hadis no'im dalam musnan Ahmad bin Ambal. Bahkan Imam Bukhari sendiri menulis hadis no'im. Tapi bukan dalam sahih Bukhari. Di mana ada hadis no'im yang ditulis oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Adabul Mufrad? Bahkan guru Imam Syafi'i bernama Imam Malik bin Anas. Meninggal tahun 179. Menulis ada hadis no'im. Di mana dia tulis ada hadis no'im. Dalam kitab Muatta' Malik apa maknanya hadis dhaif boleh diamalkan bahkan kata Imam An-Nawawi ijma'ul al ulama 'ala jawazil amal bil hadis dhaif sepakat ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif tapi tentu bersyarat apa syarat-syarat boleh mengamalkan hadis dhaif disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi syarah Takrib An-Nawawi Imam Nawawi ada menulis kitab Takrib tapi rasanya kitab takrib ini susah difahami oleh orang awam. Maka datanglah Imam An-Nawawi mensyarah kitab ini. Maka dia tulis tadribul rawi syarah takrib An-Nawawi. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As suyuti meninggal tahun 911 hijrah. Kata dia syarat boleh mengamalkan hadis doaib mesti ada lima syarat. Yang pertama hadis doaib itu bukan dalam masalah aqidah. Sifat Allah surga dan neraka tentang masalah hari kiamat tentang masalah tauhid. Tentang masalah akidah al-sunnah wal-jamaah. Yang kedua, hadis da'ib itu bukan dalam masalah hukum halal haram makruh mubah. Li isbatil halal wal aram. Bukan sebagai hujah dalil halal dan haram. Yang ketiga, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak ada periwayatnya yang kadzab. Karena kalau ada periwayatnya rawinya kadzab, maka hadis itu bukan da'ib tapi hadis mauduk. Yang kelima, fada'il amal. Motivasi memberikan fada'il amal. Untuk belajar walau di sini, ilmu, walau ke negeri Cina. Datanglah seorang mobiler, seorang ustaz, memberikan tazkirah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mari kita kirim anak-anak kita untuk menuntut ilmu. Visa bila kerana Nabi pernah bersabda, Untuk belajar walau di sini, ilmu, walau ke negeri Cina. Datang seorang penuntut tegak. Wahai ustaz, itu hadis doaib tak boleh diamalkan. Hadis No'im tetap boleh diamalkan. Kerana dia tidak dalam masalah akidah. Dia bukan dalam masalah menetapkan halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab. Dan dia pula untuk fada'il amal, memotivasi amal. Utlubil ilma walau bissin. Tutul ilmu walau ke negeri Cina. Boleh disampaikan. Tapi disebutkan ini hadis No'im. Tapi untuk fada'il amal. Dulu kita disuruh menuntut sampai ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi. Sebab Cina dah datang. Sahabat-sahabat kita Saya banyak berkawan-kawan dengan sahabat-sahabat Kawan-kawan kita Banyak yang boleh kita ambil Oleh sebab itu Al-hikmatu dhallatul mu'min Al-hikmatu dhallatul mu'min Hikmah itu milik orang beriman Aina wajadaha fahuwa ahakku biha Maka sampai hari ini hadis-hadis ini pun ditulis oleh para ulama 7275 hadis 7275 7275 hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari 16 tahun dia berjalan 16 tahun dia pergi meninggalkan Uzbekistan Pergi ke Makkah untuk haji Setelah itu dia ke Madinah Melanjutkan perjalanan ke Syam Dari Syam dia pergi ke Mesir Menyeberang Laut Merah Dari Mesir dia kembali ke Syam Dari Syam dia pergi ke Persia Setelah itu dia pulang ke Uzbekistan Akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan itu dia berhasil menulis kitab al jam'i al sahih al musnad al muhtasar min umuri rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuasunadihi wa iyyami kenapa disebut al jam'i karena di dalamnya ada aqidah ada fikah ada akhlak kenapa disebut al musnad karena semua hadis yang dia tulis di dalam bersanad maka disebut al musnad kenapa disebut kitabnya itu al sahih karena semua Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu Sahih. Mawadatul Fihi Illa Masohah. Aku tidak menulis hadis di dalamnya kecuali hanya Sahih saja. Kenapa disebut mukhtasar Karena hadis Sahih itu banyak. Dia ringkaskan menjadi sedikit. Mukhtasar Min Umuri Rasulillah dari perkara-perkara Rasulullah SAW. Wa Sunanhi, Wa Ayami. Apakah Imam-Imam dulu tak ada menulis hadis? Ada. Kalau Imam Bukhari 256, 256, 256. Maka ada yang lebih tua lagi daripada Imam Al-Bukhari. Imam Malik bin Anas 179. 256 jauh 179. Abad kedua. Arattu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Kitabku ini sudah aku presentasikan, aku bacakan. Kepada 70 ahli fikih di kota Madinah watauni Semuanya setuju dengan isi kitab ini. Maka aku namakan kitab ini dengan kitab Muwatta. Kitab hadis yang paling tua yang dicetak, yang sampai kepada kita matubuk hari ini. Kitab Muwatta. Kulluhum Wata'uni. Makna Kulluhum Wata'uni. Kulluhum Wafa'uni. Semua mereka setuju dengan isi kitab ini. Maka akan menamakan dia nama-nama kitab Muwatta. Hari ini Masya Allah, Tawarakallah. Tinggal membuka saja, kita baca saja. Tapi banyak juga orang yang tidak mahu. Kerana apa? Kenapa jahilnya? Malik ulama, Malik Sirajul Ummah, Malik Nujum. Apa kata Imam Syafi'i? Idahdukir al Muhdizon, fa Malikun Najm. Kalau disebut ahli-ahli hadis, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Malik bintang yang bersinar. Apa kata Imam Malik? Adraktu sabiina. Aku sudah berjumpa dengan 70 orang alim. Kalau aku minta satu saja berdoa kepada Allah, supaya turun hujan, pasti turun hujan. Sakinkan mereka ini adalah ahli-ahli ibadah. Aku jumpa di Masjid Nabawi, banyak orang alim. Doanya kabul, satu saja aku minta turun hujan, maka pasti turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Mengapa? Mereka alim, mereka ahli ibadah, mereka zuhud. Kenapa tak ambil hadis dari mereka? Karena hafazannya tidak kuat. Kerana hadis bertumpu kepada hafazan. Bertumpu kepada kekuatan hafalan. Bagaimana hafalan para mereka dulu? Apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Al-Suyuti? Hafiz tu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200 ribu hadis. Aksara min la Kalau aku dapat lebih daripada 200 ribu ini pastilah aku akan hafaz juga. Padahal dia hidup tahun berapa? 9-1-1 Jauh dari Imam Syafi'i Imam Syafi'i 204 Imam Nawawi 676 Imam Asyuti 9-1-1 Jarak dia dengan Imam Syafi'i 800-700 tahun Tapi dia tetap memegang hafazan itu Apa kata dia? Hafiz tu mi'ata alf hadis. Aku hafaz 200 ribu min dhalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih banyak daripada ini, pasti aku akan hafaz juga. Bagaimana orang zaman sekarang boleh menyombongkan diri? Kalau Suyuti itu ulama, saya juga ulama. Kalau Suyuti makan, saya juga makan. Kalau Suyuti minum, saya juga minum. Kalau Suyuti tidur, saya juga tidur. Suyuti manusia, saya manusia. Mengapa saya mesti belajar kepada dia? Hafazan dia kuat. Hafazan kita sekarang baca sanad hilang matan baca matan hilang sanad mereka dulu al ilmu fi sudur ilmu di dada kita sekarang al ilmu fil laptop lobet hilang hafalan oleh sebab itu jangan pernah menyombongkan diri Tarak tufikum amra aku tinggalkan pada kamu tak banyak dua perkara saja inta masak tumbihima kalau kamu pegang yang dua ini lantau dilu abada maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya Kitabullah Al Quran wasunnati sunnah rasulullah saw tak faham Quran tak faham sunnah kemana kita pergi Al Quran sudah memberikan tuntunan Fas'alu ahla lazikri bertanya kepada para ulama inkuntumla taklamon kalau kamu tidak tahu Hari ini banyak orang yang begitu mudah berkata Mari kita kembali ke Quran Mari kita kembali ke sunnah Tanpa bertanya kepada para ulama Siapa kita yang sanggup kembali kepada Al-Quran dan sunnah Tanpa bertanya kepada para ulama Alhamdulillah College University Islam Selangor Yang hadirkan para ulama-ulama Datanglah kemari Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Datanglah kemari Sheikh Mustafa Al-Bua Datanglah para kemari para masyaih-masyaih besar, para ulama-ulama yang agung, yang hebat, yang berilmu, yang Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kesempatan yang luar biasa. Maka segeralah daftarkan diri anda ke College University Islam Selangor. Lama juga kita baru boleh iklan. Tadi saya mulai pukul 9. suku, 9.15. Sekarang, saya sudah bicara tentang sejarah sunnah ini lebih kurang 35 puluh minit sunnah sejarah sunnah ulama-ulama sunnah sekarang bagaimana pengamalannya di tengah masyarakat kata Nabi saw. Alaihikum bis sunnati hendaklah kamu mengamalkan sunnahku was sunnatil kullafa arasyidin almahdiyin amim baki sunnah para kullafa arasyidin sesudah aku atu alaihi binamajiz gigit pakai gigi geraham. Kalau kamu memegang sunnah jangan pegang pakai tangan Karena kalau pakai tangan boleh lepas Gigit pakai gigi geraham Bagaimana menggigit pakai gigi geraham Gigitlah Betir menyambar tak akan lepas Jalan dengan tangan lepas Dengan tangan lepas Tapi kalau sudah digigit bin <Susur> Makna gigit dengan kuat Pegang dengan kuat ini maksudnya Peganglah sunnah Peganglah hadis sekarang banyak juga orang pegang kuat Yang dipegangnya kuat duit Hingga tak keluar masuk ke kotak Peganglah dengan kuat Yang saya maksudkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Itu terbagi kepada dua Yang pertama sunnah yang zahir Yang tampak di mata Yang kedua adalah sunnah yang maknawi Yang satu sunnah yang nampak di mata zahir Yang satu sunnah maknawi Adapun sunnah yang zahir ini Tidak semuanya wajib tapi dilaksanakan baik Nabi SAW pakai jubah Malam ini yang pakai jubah Baik Nabi SAW pakai imamah sorban Maka kalau ada kawan kita, jiran kita Penuntut yang pakai sorban Pakai imamah, baik Nabi Muhammad itu rambutnya ditutup Pertama pakai suah Selepas dia suah Dia pakai imamah Selepas pakai imamah Dia pakai lagi Burdah dia pakai lagi ghotra, dia pakai lagi kain penutup. Atau disebut juga dengan toilasan. Kain yang ditutupkan di atas itu toilasan. Kain yang menutup badan, burdah. Burdah itu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada ulama, tok guru, tuan Syed yang memakai itu. Dia pakai kolansuah, selepas itu dia lilitkan imamah. Selepas itu dia tutup pakai toilasan, sunnah. Baik, kenapa Ustaz tak pakai? Panas. Tapi kita tak boleh ejek. Kita tak boleh ejek. Selama dulu kami waktu belajar di Maghribi, kami pakai. Waktu pergi umrah kemarin, saya pakai. Saya pakai kolan sua, saya pakai imamah saya pakai kain penutup sebab waktu itu sejuk. Tapi saya tak salahkan orang yang menggunakan itu kenapa? Karena dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak ada wajibkan. Tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Kalaulah memakai jubah itu wajib. Lawan dari wajib, haram Pakai sunnah, wajib Rektor pakai eh, pakai sunnah, wajib Pakai jubah, wajib Kalau pakai jubah, wajib Berarti pakai batik, haram Karena lawan dari kada wajib adalah haram Tidak Kalau perintahnya kuat, wajib Kalau perintahnya tak kuat, sunnah Kalau larangannya kuat, haram Kalau tak kuat, makruh Tak suruh, tak dilarang, mubah saya ulang sekali lagi. Perintahnya kuat, wajib. Tak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Lima kotak ini jangan kita ubah-ubah. Itu sudah ditetapkan ulama. Yang hendak pakai imamah, baik. Yang hendak pakai toilasan, baik. Yang hendak pakai jubah, baik. Yang hendak pakai burdah, baik. Tapi mewajibkannya, maka kita sudah mukhalif. Oleh sebab itu apa? Ini semua adalah memahami sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berkelahi gara-gara ini. Kita berkelahi hanya kerana pakaian. Nanti orang sudah masuk melalui perkelahian kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sausufov luruskan shab. Shab kita mesti lurus. Sebab kalau ada shab kita yang renggang, ada shab kita yang jarang, di situ musuh akan masuk. Filosofi lurusnya shab sebelum solat. Maknanya apa? Luruskan shab kata Nabi. Jangan ada konflik pertikaian Kalau ada ikhtilap-ikhtilap kita selesaikan La Jangan berkelai Kalau kamu berkelai pasti kamu akan gagal Kalau sudah gagal hukum, Kamu akan kehilangan semangat Kalau sudah kehilangan semangat Maka Islam akan jatuh Di mana kita bisa membezakan Mana hadis Nabi yang sunat Mana hadis Nabi yang wajib Mana hadis Nabi yang farduh Mana hadis Nabi yang sunat mu'akad ini hadisnya sama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Abidawun, Sunan Ibni Majah. Dari mana kita boleh membezakan. Ini hadisnya wajib, ini hadisnya farduh, ini hadisnya sunan wakan, ini hadisnya sunan, ini hadisnya rukun, ini hadisnya... Sh. Maka mempelajari ilmu usul fiqh. Kalau orang hanya belajar hadis saja, tidak memahami mendalam ilmu usul fiqh, maka dia tidak tahu membezakan mana taqyidul am. Mana taksiul am? Mana takkidul mutlak? Mana hadis yang am? Mana hadis yang khas? Mana takkidul taksiul am? Mana takkidul mutlak? Mana yang mukayat? Mana yang mutlak? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal Kami menghafaz hadis di Baghdad, di kota Baghdad kami menghafaz hadis, tapi kami tak boleh membezakan mana yang takkidul mutlak, mana yang taksiul am sampai datang Muhammad bin Idris ash syafii Kena yang pertama kali menyusun usul fiqh adalah Imam ash-Shafi'i. Dia punya murid namanya Rabi' al-Muradi. Dia panggil Rabi'. Tanya ya Rabi'. Rabi' datang kemari. Imam Rabi' pun datang. uktub top ar-Risalah. Ar-Risalah. Surat. Tulis surat. Wahai Rabi'. Rabi' pun mengambil pena. Dia ambil kertas. Dia tulis ar-Risalah. Imam Shafi'i bicara. Dia tulis. Dia tulis. Dia tulis. Dia tulis. Dia tulis maka jadilah satu kitab itulah dia kitab ar-risalah kitab usul fiqh yang paling tua di dunia ar-risalah dari mulut Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Rabi' al-Muradi 300 muka surat hari ini kita menulis 300 muka surat bertahun-tahun copy paste copy paste copy paste wastainu bil google wal youtube masyaallah tak berakallah, begitu jauhnya ilmu kita dengan mereka. Siapa yang memahami kitab-kitab yang tua ini? Kitab Ar-Risalah, umurnya sekarang berapa? 1.200 tahun. Kitab Ar-Risalah, umurnya 1.200 tahun. Cuba cari kitab novel bahasa Melayu yang umurnya 1.200 tahun. Ada yang faham? Jangankan untuk membaca kitab Ar-Risalah yang bahasa Arab, dengan Nahu, Sorab yang tinggi, dengan Balagoh, Ma'ani, Badik dan Bayannya. Jangankan untuk memahami kitab Arisalah, memahami kitab tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih. Pun banyak ikhtilaf. Padahal bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa kita, apalagi memahami kitab. Oleh sebab itu, ini adalah... Memahami Quran, memahami sunnah, memahami usul fiqh, memahami fiqhah, memahami kawairul fiqh. Satu-satunya jalan adalah, kuncinya adalah melalui bahasa Arab. Hari ini orang menggalakkan bahasa Inggris. Baik, tak salah. Saya juga tak bersetuju kalau ada orang melarang. Jangan belajar bahasa Inggris. Belajarlah bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Hadis bahasa Arab. Nabi orang Arab. Kita mesti belajar bahasa Arab Jangan belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris bahasanya orang munafik Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan Oh tak betul Ini dhalla wa adhalla Sesat menyesatkan Kerana Nabi sendiri Apa pesan dia kepada sahabat Nabi Namanya Zaid Ibn an. Manakala Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Kemudian Nabi berkata kepada Zaid bin Thabid Wahai Zaid Belajar bahasa Yahudi. Kenapa disuruh belajar bahasa Yahudi? Kerana di kota Al Madinah, Al Madinah, Al Munawwarah ada Yahudi bani Nadir, ada Yahudi bani Quraisyah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Man arafaluqata kaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat mereka. Wahai Zaid, belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi. Aku belajar, aku paham Aku dalami sepaham-pahamnya Berapa lama? Nisfa syahrin Setengah bulan Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi Coba kita belajar bahasa Yahudi agak setengah bulan ini Apa maknanya? Sedangkan bahasa Yahudi yang dilaknat Allah Bani Israel Yang jahat Yang dikatakan dalam Al-Quran ardi marrataini. Kamu akan buat kerusakan di atas muka bumi dua kali tapi tetap disuruh belajar bahasanya. Silakan belajar bahasa Jepun. Silakan belajar bahasa Mandarin. Silakan belajar bahasa apapun. Tapi bahasa Arab jangan tinggalkan. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Arab inilah kita akan memahami Al-Quran, memahami Hadis, memahami Sunnah, memahami Fiqhah, memahami Usul Fiqh. Pintu itu semua adalah bahasa Arab. Di mana belajar bahasa Arab? Ambilah di College University Islam Selangor. Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab, ni tak susah-susah, betul. Sebab apa? Sebab banyak sekali bahasa Melayu itu diambil dari Mufradat bahasa Arab. Bahasa Arab. Awak hadir, awak hadir tak esok. Hadir bahasa Arab. Hadara yahduru hadir. Awak belajar di, di mana? Di jamiah. Jamiah bahasa Arab. Wakil, wakil bahasa Arab. Naib, naib bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab. Oleh sebab itu kalau ada orang Melayu yang susah belajar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab tiap-tiap hari dia katakan. Solatnya pun bahasa Arab. Cuba angkat tangan yang solat bahasa Melayu. Mana ada. Sebodoh-bodohnya. Maaf, maaf. Kalau kasar. Sebodoh-bodohnya orang Melayu. Kalau sampai dia ke Makkah. Andai dia tak paham bahasa Arab sekalipun. Dia pakai usolli, dia pakai bahasa Arab. Solat itu pun dia akan selamat di Makkah insya Allah. Dia salah jalan balik dari Masjidil Haram Tak tahu mana jalan balik ke hotel Dia panggil saja polis Ya polis Polis pun datang HV kata polis Ada apa? Dia cukup katakan Ihdi nasiratul Tunjukkan saya jalan balik ke hotel Ihdi nasiratul hotel kata. Tunjukkan saya balik jalan Kata polis awak duduk di lantai berapa? ...awak duduk di aras berapa? Kata dia Aras berapa? Tunjukkan... ...salasara ka'atin. Lantai tiga. Lantai lapan macam mana? Al-maghrib wal-insya' Lantai lapan. Cuma kalau dua puluh, dua satu agak susah sikit. Baliklah ke bahasa sahabat kita. Dua satu. Sedara yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Kenapa kita tidak pelajari bahasa Arab ini... Ada seorang Orientalis, Oriental Timur, Orientalis orang Timur yang belajar tentang Islam, tentang Arab. Mereka belajar bahasa Arab. Cuba cari nanti tulisan di Google. Buka www.google.com. Tulis di search. Tulis di situ Rene Guenon. R e r e n e G u e n o n. Rene Guenon. Cara membacanya Rene Gino. René Guino. Apa nampak tulisan situ? René Guino belajar bahasa Arab di Al Azhar University. Datang dia dari Erop, pergi ke Al Azhar belajar bahasa Arab. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia rubah namanya menjadi Abdul Ilah. René Guino jadi Abdul Ilah. Abdul Samad memang original Abdul Samad. Betapa mereka dulu. Mempelajari bahasa-bahasa ini Bahkan mereka ada yang tidak masuk Islam Dia datang ke Al-Azhar Dia pakai jubah Azhar Dia pakai kolansuwa Azhar Dia belajar kepada masyarakat di Azhar Dia mengambil bahasa Arabnya Siapa yang menulis kamus Al-Mu'ajam Al-Mufahrasli Al-Fazil Hadis Kamus, indeks, ensiklopedia hadis Mencari hadis dalam sembilan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidhi, Sunan Ibni Majah, Muatta' Malik, Sunan Adarimi, Ad Musnad Ahmad bin Ambal. Mencari hadis dalam sembilan kitab. Siapa yang menulisnya? Aren Jan Wensing. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrasli Al-Fazil Hadis. Dia kumpulkan orientalis-orientalis. Orang-orang Europe yang belajar tentang Islam, bahasa Arab. Berapa lama dia kaji sembilan kitab ini? Empat puluh tahun. Jadilah satu kitab, Kamus Mencari Hadis. Dulu... ...kita buka hadis tak jumpa... ...tapi sejak ada kitab ini... ...al-mu'jam al-mu'fahrasli al-fazil hadis dulu. Sekarang tak perlu lagi sejak ada maktabah syamilah... ...tinggal tulis saja dapat. Dulu buka sahib Bukhari tak dapat. Buka sahib Muslim tak dapat. Buka sunan Tirmidhi tak dapat. Buka sunan Abi Daud tak dapat. Buka musnad Ahmad bin Ambal tak dapat. Hadis tak dapat, batuk dapat. Hari ini begitu mudahnya kita semua... ...kalaulah dicek mata mereka... Lebih banyak mata mereka melihat kitab-kitab hadis ini daripada mata kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita malu. Kita malu. Padahal kita Islam. Kita mengaku Muslim. Hanifan Musliman. Wa ma'ana minal musyrikin. Mengapa kita tidak mencintai kitab-kitab hadis kita? Masalah mengikuti sunnah dalam bentuk fizikli, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk, dalam bentuk badan Nabi, dalam bentuk fizikli Nabi. Baik, jangan salahkan orang. Berjanggut sunnah. Nabi berjanggut, jangan ejek orang. Saya nengok engkau pakai janggut ni macam teroris lah. Oh tak boleh. Aku nengok engkau pakai janggut ni macam kambing lah. Kata yang berjanggut, aku berjanggut kau kata kambing. Kau tak berjanggut, anjing ke dia? Ha, Berkelahi pula kambing sama anjing. Mohon maaf, saya cakap saya ni tak layak, tak kasar. Tapi macam mana lagi? Quran pun menyebut anjing juga. Ha al qalbu wasaidu tana oleh sebab itu maka oleh sebab itu maka ini kita mustilah fahami dengan baik sebab ada ikhtilaf ulama tentang memahaminya apa kata nabi SAW alaihi wasallam aqful liha biarkan janggut panjang potonglah kumis bentuknya fiil amar apakah semua amar itu lil wujub aqful liha biarkan janggut waqful waq waqsul Potonglah kumis Sebab masa itu di kota Al-Madinah Al-Munawarah Orang Majusi janggutnya panjang Misainya kumisnya panjang Orang Yahudi janggutnya panjang Kumis misainya juga panjang Orang Musyrik janggutnya panjang Kumisnya juga panjang Orang Kafir kumisnya panjang Janggutnya juga panjang Bagaimana untuk membezakan Sama-sama pakai jubah Sama-sama pakai sorban Bagaimana membedakan ini Islam tak Islam Maka kata Nabi Okful lihaq Rapikan janggut Waksus syari potong kumis Untuk membezakan Apakah makna u'fu itu lil wujub Maka kata sebagian ulama Lil wujub, wajib Tapi dalam sebagian ulama mazhab syafi'i Mengatakan tidak lil wujub Tapi mustahab, anjuran saja Oleh sebab itu kalau ada ulama Berbeza pendapat, maka Diambil pendapat itu Selama dia ada dalam pendapat ahlu sunnah wal jamaah Ambillah. begitu kata Syekh Ali Jum'ah Dalam kitab Alba'an lima yusri azhan menjelaskan beberapa perkara masalah-masalah yang membingungkan membuat masyarakat confused oleh sebab itu sunnah yang berbentuk physically sunnah pakaian sunnah badan sunnah muka sunnah wajah menggunakan celak menggunakan siwak laulah an asukoh ala ummati kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartu hum bis aku suruh mereka memakai siwak indakuli solah baik tak salah jangan ejek orang Jangan katakan ini kita ketinggalan zaman Apalah awak ni pakai siwak lagi Macam hidup seribu tahun yang lalu saja Ini sunnah Sunnah Rasulullah SAW Tapi ada sunnah yang maknawi Apa itu sunnah maknawi? Menjalin persatuan ukuwah Islamiah. Ini sunnah Ini sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang Berbeza pendapat, berbeda mazhab Lalu kemudian mencaci maki, sumpah serapah Bukan ajaran Nabi Muhammad SAW Inna Allahayyuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi safa Allah suka melihat kita memperjuangkan agama Allah ini satu saf. Kaanahum bunyano marsus mereka seperti satu binaan yang kokoh dan kuat. Ada tiang, ada lantai, ada atap, ada dinding, semua saling mengkuatkan. Ya sudubaatu hubalba mereka saling mengkuatkan. La tanazauh jangan kamu berkelahi, jangan kamu la tadabaru jangan saling membelakangi. La tukhalifu Jangan saling bertikai berkonflik Kita semua diajarkan untuk saling menyayangi Untuk saling mencintai Al-mu'minuna fi tawaddihim Wata'atufihim Watarahumihim Orang-orang beriman itu dalam kasih sayangnya Dalam akhlaknya Dalam bersikap lembutnya Apa kata Nabi SAW Mereka itu seperti satu badan Seperti satu tubuh Kalau yang satu terkena penyakit Maka yang lain tidak dapat tidur malam kalau yang satu, sudah terkena penyakit demam, luka di ujung jari, maka seluruh badan ikut merasakan demam panas, tak dapat tidur. Kalau ada orang beriman, tak peduli kepada saudaranya yang ada di Palestina, ini adalah sunnah yang mesti dihidupkan. Man lam bi amril muslimin. Siapa yang tak peduli kepada keadaan kaum muslimin, hari ini saudara kita di Palestine, di Rohingya, di Uyghur, maka semua kita tolong. Bagaimana kita menolongnya? Didoakan dia dari jauh. Saya sampai hari ini khutbah Jum'at tak pernah meninggalkan. Satu kali khutbah pun tak pernah terlupa. Kalaupun lupa tersilap sifat manusia. Tapi saya berusaha untuk mengingat. Allahum mansuril Islam islamawal muslimin. Allahum mansur ikhwananal mujahidin. Al-mazlumin. Al-mustad'afin. Fi-Falastin. Doakan. Cuma kadang saya berapi-api berdoa di atas mimbar. Jama'ah tu pula berair-air di bawah. Ini tantangan luar biasa, membangkitkan semangat berjamaah. Alaihikum bil jamaah hendaklah kamu berjamaah. Ia wal furoqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Kata Nabi saw. Ia kum wal j, ia wal furoqah. Al jamaah itu rahmah, wal furoqah itu adab. Berjamaah itu rahmat. Sedangkan berpecah belah di antara umat ini adalah azab. Adapun masalah kita berbeza dalam masalah mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Ambali. Maka apa kata uh, syahid Hasan al-Banna. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adhar fi makhtalafna. Mari kita bekerja sama tolong menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Dan mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ada perbezaan-perbezaan sedikit kita terima. Selama dia masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Di mana kita kuatkan ahlu wal jamaah ini. Tergantung ke mana ketertarikan kita. Bila kita suka pada hukum alal aram makrumu bahrukun syarat wajib sunat, fakulti syariah. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah falsafah, fakulti usuluddin. Di sana ada akidah wal falsafah, di sana ada tafsir ulumul quran, di sana ada hadis wa ulumul hadis wa ulumuhu. Bila kita suka pada pembahasan tentang masalah dakwah, Bagaimana dakwah, Bagaimana madu'u. Bagaimana da'i. Bagaimana masalah dakwah ke depan. Bagaimana cabarannya. Maka ada fakulti kuliah tu da'wah. Kuliah tu da'wah. Maka kita tarik ini semua. Falaw la nafara min kulli firqatim minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang. Nak ikut jihad dengan Nabi. Allah melarang. Falaw la nafara min kulli firqatim minhum. Jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun ada satu dua orang lihat afaqahu fitdin dia mendalami ilmu agama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gunanya untuk apa wali onziru supaya nanti ketika dia kembali ke kampung halamannya dia memberikan peringatan membacakan ayat ayat Allah membacakan hadis hadis Rasulullah menjelaskan kepada umat ini alal ini Arab ini boleh ini tak boleh untuk apa la allahum mudah-mudahan umat ini menjadi umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. kuntum khairu ummah. Kamu akan menjadi umat yang terbaik kata Allah. ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini di hadapan manusia. Inilah dia umat-umat yang paling baik. Syaratnya apa? tiga ta'muru nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. wa tanhauna 'anil munkar, larang orang daripada perbuatan mungkar. wa tu'minuna ...beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak berbuat baik, melarang dari perbuatan mungkar, sunnah. Bagaimana tantangannya sekarang di tengah masyarakat? Kalau kita ajak orang sholat, dia tak marah. Kita ajak dia puasa sunat, dia tak marah. Kita ajak dia untuk berlaku adil, dia tak marah. Tapi kalau sudah kita larang dia dari perbuatan mungkar... ...kita larang dia daripada riba... ...kita larang dia daripada menjalin hubungan yang tidak halal. Marah, emosi. Makanya tak seimbang antara amar ma'ruf nahi mungkar... Banyak orang lebih suka amar ma'ruf. Kalau sudah nahi mungkar, dia mulai takut. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Ini sunnah yang mesti dihidupkan di zaman madad. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Walatan hau anil mungkar. Larang orang daripada perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan sunnah amar ma'ruf lahi mungkar. Layusikan na'ayya ba'asallahu alaikum iqaban. Aku khawatir. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang. Submatan unahu. Turun hukuman. Turun azab, bumi bergoncang. Langit tak lagi menurunkan air menjadi rahmat tapi menjadi lanat. Banjir. Maka ketika gempa, gunung meletus. Ketika azab itu datang, sumat ada onahu. Kamu berdoa kepada Allah. Ya Rab, agisna ya Allah. Falayustajabulakum. Doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mongkar. Ini adalah sunnah-sunnah yang mesti kita hidupkan pada zaman sekarang. Yang sanggup nahi mongkar dengan lidahnya, pakai lidah. Yang sanggup melakukan nahi mongkar dengan tangannya, pakai tangan. Man ro'aminkum mongkaran. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran? Faliu gair robah dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisanah, robah dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabi qalbi dengan hati. Tapi jangan lupa, yang dengan hati itu apa kata Nabi di ujung hadis? Baca hadisnya. Wa dzalika a'ful iman. Itulah dia selemah-lemah iman. Kenapa ketika kereta kita pilih yang paling kuat? Kenapa ketika rumah kita pilih yang paling kokoh? Kenapa ketika motor sikal kita pilih yang paling cepat? Tapi kenapa malasalah iman kita pilih yang paling lemah? Wa dzalika a'ful iman. Kenapa kamu tak melaksanakan nahi mungkar? Yang penting saya jaga diri saya dahlah. Selamat saya cukuplah. Oh, dakwah ini kalau hanya amar makruf saja orang tak marah. Nahi mungkar, larang yang mungkar barulah orang marah. Kenapa Abdul Somad banyak bully, banyak haters karena nahi mungkar? Banyak orang yang marah. Kalau nak ingin selamat, bagilah tazkirah tentang sabar saja. Jamaah sekalian mari kita sabar. Apapun yang terjadi, sabar. Anak dara kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan dakwah. Dakwah adalah, Udu'u ila sabi rabbik ajak orang kejalan Allah bil hikmah. Dengan cara yang santun. Wal ma'izzatil hasanah. Suri dan yang baik. Kalau tak sanggup juga, dia mesti berdebat. Wajadilhum. Debat dia. Bil latihi ahsan. Seperti yang dilakukan oleh Rahmatullah al-Hindi dalam kitabnya izharul haq menampakkan kebenaran maka ini semua adalah tanggung jawab kita bersama siapa itu orang-orang yang paling baik siapa orang yang paling baik bukan orang kaya siapa orang paling baik bukan orang yang punya kuasa siapa orang yang paling baik waman ahsanu qaulan mimman daa ila allah wa amila salihah perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu yang ada di hadapan saya ini Ini adalah penuntut-penuntut Banyak orang yang khawatir Ustaz Abdul Somad Ceramah tazkirah jangan kuat-kuat betul Nanti kami khawatir Ustaz mati tiba-tiba Abdul Somad tak takut mati Kalau Abdul Somad mati Seribu pengganti sudah siap di hadapan Abdul Somad Betul Takbir hmm, Saya takbir ni nak jagakan yang mengantuk-ngantuk aja. Sebab saya dah tazkirah 60 minit Dia dah tengok Ustaz tu bercabang dua dah Ustaz nampak Tadi saya mulai pukul sembilan suku, sekarang dah sampai sepuluh suku. Enam puluh minit. Rupanya kalau kita bicara di depan orang-orang berilmu yang hatinya bersih, satu jam ini tak terasa rupanya. Masya Allah. Kata jamaah, ustaz yang tak terasa, kami lama betul dah terasa. <Suluh> <Suluh> Seperti biasa, materi, subjek enam puluh minit, baki sisanya adalah soal jawab. Bila ada soal-soalan saya jawab, yang boleh saya jawab, yang tak boleh saya jawab sebab saya pun bukan alim betul, saya tak tahu betul. Yang saya tak tahu soalan-soalan itu akan saya bawa balik ke Riau, nanti saya akan jawab di sana melalui video, akan saya kirimkan, saya upload melalui channel Ustaz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like and share. Masya <tuh> Tabarakallah. Senang berada di depan pemuda-pemuda. Kenapa Ustaz Somad semangat betul malam ini? Semangat betul malam ini. Saya semangat malam ini sebab saya di depan para pemuda belia-belia. Sesuai lah. Kalau di depan itu orang-orang tua kita pun slow juga. Paci-paci, marilah kita ingat mati. Tapi kalau di depan depannya anak muda maka kita bangkit, nahi muka. Takkan kita bicara depan orang tua Semua dah tua-tua semua kita ajak Nahi mungkar. Sila-sila dia terkejut mati pula <gul> Itu namanya fiqhul waqi Sesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan nah, Jadi rupanya kita menyampaikan Ayat-ayat Allah hadis-hadis Rasulullah ini Juga tergantung Kalau yang dihadapan kita ini pemuda-pemuda Kita pun ikut bersemangat Mudah-mudahan semangat kita ini tetap ada Sampai hari kiamat insya Allah Mana boleh sampai hari kiamat Kita mati Penerus penerus kita. Ilahwa kaatsala aadikumul kiyama. Kalau kamu sudah mau mati, sakit, sudah mau mati, wafiyadihi vesila di tanganmu ada anak kurma. Falsyurisah. Tanamkan anak kurma. Tanamkan anak kurma. Supaya apa? Kalau anak kurma sudah kau tanam, kau mati matilah Sebab anak kurma akan besar menjadi pokok kurma. Ada orang musafir bernaung di bawah pokoknya. Ada orang lapar, dia petik buahnya. Allah malakasum, tuha bika aman, tuha ala rizka, tuha tu birohmatika imam, dia makan. Punya siapa? Kita wakafkan di jalan Allah SWT. tuan yang punya anak, wakafkan. Anakku yang satu ini aku wakafkan di jalan Allah. Fakulti Usludin, Fakulti Syariah, Fakulti Bahasa Arab, Fakulti Luruh Arabiah, Kuliatu Luruh Arabiah, Kuliatu Da'wah, Kuliatu Syariah. Ini akan menolong aku di hadapan Allah SWT. Setuju atau tak setuju? Kuliaatu Tarbiyah, Kuliaatu Syariah, Kuliaatu Islahudin, Kuliaatu Dawa, Kuliaatu Lugu Arabia, ah. masukkan dia register sebelum tarikh berikut ini. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahuwataala. Banyak sekarang orang takut memasukkan anak-anaknya ke sekolah agama Anak saya Doktor Medical, anak saya Lawyer, anak saya Businessman. Betul, tak salah. Tapi aku akan dapat dia menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga anak masuk ke bilik ICU. Tak dapat berbuat apa-apa. Yang satu hanya menengok ayah terbaring. Macam menengok kucing. Yang satu lagi pula hanya menangis saja. Ayah. Yang satu lagi pula mengambil handphone. Dia ambil gambar. Ayah aku sakit. Datang kawan dia komen. Amin, amin, amin, amin, amin. Apa tak ada satu pun yang mentalkinkan ke telinga dia tak tahu dia tak tahu bagaimana caranya mengatur ekonomik dia hebat tapi mengatur jenazah dia tak pandai oleh sebab itu maka ini agama kalau Allah ingin baik pada seorang hamba dia dalamkan ilmu agamanya mayyuridi lahu bihi khairan kalau Allah ingin orang ini baik yufaqihuhu fiddin Allah dalamkan ilmu agamanya makanya doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas anhuma. apa kata Nabi Allahumma faqihuh fid din wa alimhut ta'wil dalamkan ilmu agamanya ajarkan dia pemahaman yang benar tentang Quran dan Sunnah insyaAllah alumni-alumni daripada kuis ini akan menjadi orang-orang yang dalam agamanya dan mereka inilah akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga negeri ini akan tetap menjadi negeri baldatun tayyibatun warabbun ghafur Sebenarnya tepuk tangan ini dalam hadis ada juga Atas fi kulin nisa Tepuk tangan untuk perempuan Bila tepuk tangan untuk perempuan? Dalam sembahyang Kalau laki-laki, subhanallah Kalau perempuan Tepuk tangan Dulu kami masa di kelas begitu Kami tepuk tangan Kata syekh Atas fi kulin nisa Lepas itu kami tak tepuk tangan lagi Mak bukan saya larang tepuk tangan Boleh kita nak sebutkan hadis-hadis terkait dengan perbuatan kita saja. Nanti bila nak tepuk tangan, tepuk tanganlah tak apa-apa. Asal jangan dalam masjid saja. Atas fikul Indonesia. Itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Ada soalan akan saya jawab. Tak ada soalan, kita tutup. Kita pembali cepat tidur supaya saat tahajud malam. Cepat tidur itu sunnah. Tak boleh bicara lama-lama selepas Salat isya, kecuali bicara agama. Sebab apa? Sebab mudah senang jaga malam untuk melaksanakan tahajud hidupkan hidupkan lagi sunnah sunnah menghidupkan malam malam supaya kita diridhai Allah Subhanahu Wataala. Oh soalan akan ada saya duduk sana sebab lama-lama tegak ini nanti uh, mungkin pengerusi dah menengok saya ini Ustaz ni tak boleh lama-lama tegak muka dia dah pucat darah dia turun ke kaki. Terima kasih mohon maaf. Wa'afakkan Allah lima ya'ibu wa'yarda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Manjelis mengucapkan ribuan terima kasih Pada Tuan Guru Ustaz Dr. Abdul Samad di atas penyampaian sebentar tadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahuwataala sekalian sebelum kita teruskan pada sesi soal jawab pada malam ini marilah sama-sama kita memberikan sepenuh perhatian kepada skrin layar yang ada di hadapan tuan-tuan untuk kita menyaksikan inilah bumi yang digelar bumi dai ulama dan umara college universiti Islam antarabangsa Selangor quiz mari sama-sama kita Saksikan Itulah tadi uh, video uh, rasmi, korporat ya? Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Quiz. Uh, jadi insyaAllah kita terus kepada sesi soal jawab uh, Untuk makluman Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Abdul Somad uh, Soalan yang saya terima uh, Saya kira tadi lebih 250 soalan uh, Jadi tuan-tuan kita solat subuh di sini boleh ya? Uh, yang boleh tu tunggu, ya? jangan balik tuan Baik, jom kita mulakan soalan yang pertama Saya rangkumkan soalan tuan-tuan Pertamanya saya minta maaf kalau ada soalan yang tidak dibaca Pertama mungkin soalan tersebut telah disentuh Begitu dalam oleh Al-Fadil Tuan Guru Abdul Somad sebentar tadi Yang kedua soalan tersebut mungkin kurang sesuai Di majlis ini Jadi saya cuba rangkumkan beberapa soalan jadi Ustaz Arfadi Ustaz Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Uh, dipersilakan Fadhil Ustaz. Wahabi, bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iah. Namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih ahli fiqih dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari saya menulis risalah doktora Syekh Muhammad Hazim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari dari Syekh Mahfud At-Termusi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanatnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan Mufti Mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitsnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan, memerangi takhayul, bid'ah, ah, khurafat, maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu kaul saja, berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat. Tersedut, maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, di antaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jumah. Judul kitabnya Khawarijul Asr, cari pdf Khawarijul Asr, itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan Lima Ghilul Adhan. Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyebukkan fikiran, tentang masalah talafuz bin Usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras, atau dengan wang, tentang masalah Sebenarnya masalah khilafiyah, khilafiyah, khilafiyah yang lama-lama saja. Naka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah inilah yang terkait dengan seperti yang saya uh, ketahui. Elok kitab ini dibaca. Cari dalam bentuk PDF, Fitsnatul Wahabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam besok. Sesi yang kedua ustaz, uh, siapakah itu Syiah? Mengapa mereka juga ada mazhab dan kitab-kitab hadis mereka tersendiri? Kita memakai kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Sedangkan mereka memakai kitab Al-Kulaini ditulis ditulis oleh Al-Kunaini di kitab kitab Al-Kafi. Usulul kafi Ditulis oleh Al-Kulaini Al Dan ada juga kitab Tahzibul Kitab Malla Yahdurul Al-Faqih Dan beberapa kitab hadis lainnya Adapun tentang perbezaan kita pada 5 titik Banyak video-video tentang ini Dan mufti-mufti uh, di Malaysia Sudah mengeluarkan fatwa Saya hanya mengulang saja video-video Yang saya jawab tentang masalah ini Dan pula yang saya ambil ini Dari pendapat Syekh Ali Jum'ah Perbezaan kita ada 5 Yang pertama kita mengatakan bahwa selepas Nabi Muhammad SAW meninggal Maka sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah Mereka kemudian bermusyawarah Maka mereka membaikat Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sedangkan mereka mengatakan Nabi menulis secara mansus Nas Setelah Nabi meninggal mesti diangkat Sayyidina Ali Ali meninggal diangkat Sayyidina Hussain Hasan meninggal digantikan Sayyidina Hussain Hussain meninggal digantikan oleh Sayyidina Zainal Ali Zainal Abidin dan Ali bin meninggal digantikan oleh Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir menggantikan Ja'far Sadiq, Ja'far Sadiq meninggal digantikan Ali Ridha sampailah seterusnya. Sedangkan kita berpegang kepada Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali berdasarkan syura. Lalu kemudian yang kedua. Mereka berpegang bahawa sahabat-sahabat Nabi itu yang radhiyallahu an yang diridhai-nya hanya pada hanya kepada beberapa orang saja sedangkan yang lainnya tidak sedangkan kita berpegang as-sahabah kullu sahabah udul begitu kata para ahli hadis di antaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti kullu sahabah udul sedangkan mereka mengatakan Kerana sahabat ini mempersetujui Abu Bakar dan Omar maka sahabat yang menyetujui ini berarti menghilangkan uh, nas yang menuliskan tentang Sayyidina Ali takfirus sahabah yang ketiga mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini ditulis, Disebutkan dalam kitab Al-Qulayni Disebutkan dalam kitab Al-Sulul-Kafi Ditulis oleh Al-Qulayni bahwa Al-Quran yang original Bernama Mushaf Fatimah Tiga kali lipat daripada ini Nanti kalau Al-Qaim datang Imam ini akan membawa kitab ini Dan seterusnya tapi sementara Al-Qaim datang maka dipakailah yang ada sekarang. Mereka pun pakai yang ada sekarang sementara Al-Qaim datang. Al Imam yang ditunggu-tunggu itu datang. Imam yang ke-12. Maka disebut dengan Syiah Isna Asyariah. Isna Asyariah Imam 12. Yang keempat mereka ada namanya Taqiyah. Taqiyah artinya tidak menunjukkan diri. Kalau banyak Ahlu andai ada Syiah di sini dia tidak akan mengaku Ahlu karena dia Taqiyah. Bila ditanya kamu ini sebenarnya apa? Saya ahlu sunnah. Padahal sebenarnya di dalam dia menyimpan syi'ah. Sedangkan kita tak boleh. Kita musti tampakkan status kita, identiti kita musti jelas. Yang kelima tentang masalah mutah. Dalam masalah mutah hingga hari ini banyak kesaksian-kesaksian tentang mutah. Bahkan mutah ini bukan masalah fikah bagi mereka. Mutah adalah masalah masalah keyakinan. Mantamat ta'ah banyak disebutkan dalam di antaranya usulul kafi, di antaranya malaikah durul fakih, di antaranya kitab kita mereka tentang fadhail fadhail mutah man tamata'am siapa yang mutah satu kali kedudukannya seperti ini siapa yang dua kali siapa yang tiga kali maka sedangkan kita tidak membenarkan mutah selepas uh, selepas uh, perang uh, selepas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi lima titik inilah perbezaan-perbedaan bukan sama perbezaan kita uh, dengan Hanafi Maliki Hala, Maliki Syafi'i Syafi'i Hambali itulah perbezaannya bukan pada furu tapi perbezaannya pada usul wallahu alam biso seterusnya ustaz berkaitan dengan apakah zikir tariqat itu adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam zikir tariqat tariqat adalah sunnah tariqah artinya metode cara ya ayyuhallazina amanu dhkurullah ai orang-orang yang beriman berzikirlah mengingat Allah bagaimana cara berzikirnya maka datanglah seorang ulama dia susun zikir-zikir zikir-zikir lalu dinisbatkan kepada dia datang Imam Abdul Hasan Asyazili disusunnya awrad zikir izib maka disebut dengan al azkar asyaziliyah atau atariqah asyaziliyah datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqshbandi maka disebut dengan tariqah naqshbandiyah datanglah kemudian uh, Imam uh, Ibrahim Ad-Sufi maka disebut dengan tariqah Dasukiyah atau tariqah burhamiyah datanglah kemudian Imam Syidi Ahmadil Badawi maka disebut dengan tarekat Ahmadiyah datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifa'i maka disebut dengan tarekat Rifa'iyah di Mesir ada namanya Al Majlisul A'la lituruq as-Sufiyah Al majlis tinggi tarekat-tarekat Sufiyah dan di Malaysia juga ada satu majlis khusus untuk di negeri sembilan, itu saya tengok bahwa ada satu untuk me mengawal tarekat yang mu'tabarah Mesti ada syekhnya, mesti ada mursyidnya, mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya ini adalah metode cara berzikir. Maka mustilah dilihat. Saya tanya kepada syekh Muhaffaq. Syekh Muhaffaq dia seorang ahli hadis. Tapi dia juga seorang mursyid As-Saziliyah. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya tarikan ini syekh Muhaffaq? Kata syekh Muhaffaq seorang orang ulama. Dia susun zikir-zikir-zikir. Lalu kemudian dikatakan ini adalah Andai Abdul Somad menyusun zikir, saya susun zikir, saya susun berdasarkan hadis ini, zikir ini, zikir ini, zikir ini. Zikir, ini. Maka orang mengatakan zikir apa itu? Tarikan Somadiah. Ini sebabkan kepada tarikan Naksabandiah, tarikan Sattariyah Ahmad Sattari, tarikan Naksabandiah Bahauddin Naksabandi, tarikan Saziliyah Abdul Hasan As Sazili. Yang semuanya itu adalah masih dia ambil dari hadis. Hanya saja ada beberapa zikir yang dia buat sendiri nah apa hukum kalau zikir diambil dari hadis Abdulazizirilah ilahilah dari hadis membacakan subhanallah bhamdi subhanallahilazim dari hadis berzikir mengucapkan Allah Allah kalau ada orang berzikir mufrad Allah Allah Allah Allah ada dari hadis mana zikir Allah Allah la takul musaah tidak ada tidak akan terjadi hari kiamat selama orang masih ada berjalan di atas muka bumi berkata Allah Allah tengok pula dalam Quran innafiyal kisamawati walar dalam penciptaan langit dan bumi Waktu lafil lil ilwan nahar perputaran siang dan malam la ayat ilil albab dia menjadi ayat-ayat bagi orang yang berfikir siapa itu Allah dinayal kurnal orang yang menyebut Allah di situ disebut mufrad tunggal Allah dinayal kurnal orang yang menyebut Allah Qiyaman, waktu tegak waktu muda waktu duduk wa ala jinubihim ketika berbaring tapi tetaplah mursid-mursid ini dilihat apakah dia berpegang kepada sunnah atau tidak. Makanya kita dalam masalah aqidah as'ari. Dalam masalah fiqah syafi'i. Dalam masalah tasawuf, bukan tasawuf falsafi. Tapi tasawuf sunni, Abu Hamid al-Ghazali. Dan Abu'l-Hasan al al-Sazili. Dan Junid al-Baghdadi. Maka lihatlah kitab Ihya'ul-Muddin. Dia pakai ayat Qur'an. Dia pakai hadis Nabi. Apa kata Imam Saraj at-Tusi dalam kitab al-Luma. Iza ra rajul kalau kau lihat ada orang. Ya tiru filhawak terbang di atas awan. Yamshi 'alal ma' berjalan di atas air, la jangan tertipu. Kalau nampak engkau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpukau, tapi pandanglah dia bagaimana berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bidang tasawuf ini, lihatlah mursyid yang 'alim yang berpegang kepada Qur'an dan sunnah, kitab-kitab yang dia baca Ar-Risalah Al Al-Qushayriyah, Qut al-Qulub Abu Talib Al-Makki, Ihya Ulumuddin Abu 'Amir Al-Ghazali. Dia baca pula kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama yang berdasarkan Kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mursidnya alim, ikuti Tapi kalau mursidnya jahil Tidak belajar ilmu, maka jangan ikuti Wallahu Wallahu'alam Seterusnya Ustaz ni soalan ringan sikit Ustaz Soalan mahasiswa Boleh jadi, saya masih Bujang, ketika sedang Bujang ni sangat khusyuk di dalam solat saya bimbang kalau saya kahwin Akan menghilangkan saya khusyuk Dalam solat tu Jadi mohon pandangan Zad. Dia dia khusyuk Sedang bujang itu dia kata khusyuk Nanti kalau dia nikah tak khusyuk Bila dia nikah lebih khusyuk lagi Nikah sekali lagi Lagi khusyuk lagi <laughs> Sebab itu dia cakap khusyuk Sedang lajang ni kan sebab dia belum tahu Nikah dia baru agak-agak aja Aku agak-agak nanti kalau nikah ni tak khusuk. Sebenarnya apa yang dialami itu pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Pada zaman Nabi dah ada. Ini bukan terjadi di kuis saja. Zaman Nabi dulu dah ada. Datanglah tiga orang menjumpai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya bagaimana ibadah Nabi, bagaimana tahajud Nabi, bagaimana solat Nabi. Takaluhah. Mereka merasa amal mereka nisyikir tak ada apa-apanya. Maka yang satu berkata. Aku muwalah Uftir, aku akan puasa tak akan makan sepanjang tahun. Aku muwalah Arkut, aku akan tahajud malam tak tidur tidur. Yang satu lagi berkata wahana atazilun nisa. Ah, inilah dia yang satu tadi yang bertanya tu. Wahana atazilun nisa, aku tidak akan menikah. Karena kalau aku menikah rosak ibadahku. Apa kata Nabi? Nabi datang, Nabi marah. Man rohiba? Aku mu kata Nabi. Wah Uftir, aku tahajud malam. Aku muak arku, aku tak malam, tapi aku juga tidur. Aku muak uftir, aku puasa, tapi aku juga makan. Wa ana atazawajun nisa dan aku menikah. Faman rabi'ah an sunnati faleisa minik. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka bukan golongan umatku. Maka menikahlah. Manisato amin kumulbah. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup mampu menikah, menikahlah fanahu aghdhu lilbasar menikah itu menjaga pandangan wa ahsanul menjaga kemaluan faman lam yastati saya peng tak mampu fa alaihi hendaklah dia banyak-banyak puasa sunat wallahu alam bisu dari itu ustaz tips untuk khusyuk di dalam solat masalah kaitan khusyuk dalam solat maka tak ada kaitan orang menikah dengan tak menikah orang yang nikah dampak kali pun kadang tak khusyuk juga Nah, jadi masalah khusyuk dalam sholat ini, jangan sangka bila kamu menikah ada istri, ada anak lalu tak khusyuk. Itu kan kesimpulan, itu kan dia dia berfikir sendiri. dia berfikir sendiri Maka yang kita ikuti ini sunnah. Kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah. Bersilang pendapat, kalau saya tetap lajang saya khusyuk. Nanti kalau saya menikah ada istri, ada anak saya tak khusyuk. Itu kan kesimpulan dia sendiri dari akal dia. Kalau galah panjang sejengkal jangan laut hendak diduga. Begitu kata orang Melayu. Akal panjang sejengkal hendak menduga laut. Maka kita merasa kita lebih pandai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata suruh menikah. Ya, ma syabab, kata Nabi, "Wahai para pemuda, menikahlah. Tazawwaju wal walud wal wadud." menikahilah kamu dengan perempuan yang banyak anaknya dan dan penyayang. Ini mukazirum bikum bainal umam. Nanti di akhir hari kiamat di akhirat aku bangga dengan kamu kerana kamu banyak. Kalau pemuda-pemuda ini tak menikah, nanti saya khawatir yang sudah menikah ini pula dia merasa perlu menyelamatkan ini. Oleh sebab itu maka Jangan kita pikirkan menurut kita, lalu kita ambil kesimpulan. Tapi ikutlah. Fa'in tanazatum fisa'in. Kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, warudhu ilallah balikan kepada Allah. Tengok Al Quran. Apa kata Allah dalam Al Quran? Fakihum atau balakum minan nisa' menikahlah. Masna dua, wasulah tiga, waruba empat. Fa'in khidum ala ta'adilu. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah satu saja. Hadis menyuruh menikah. Al-Quran menyuruh menikah. Ulama menyuruh menikah. Wa min asbabil jununi. Wa min asbabul jununi al-azabah. Di antara penyebab gila adalah kerana tidak mau menikah. Begitu dalam kitab Fikih mazhab syafi'i. Wa min asbabil jununi al-azabah. Di antara penyebab orang menjadi gila sebab tak mau menikah. Nah, maka menikahlah. Wallah-wallah. Ustaz, sunnah yang mudah dibuat Dan besar ganjarannya Apakah sunnah yang mudah dibuat Dan besar ganjaran di sisi Allah Man sallallahu sal Salawat Kepadaku satu kali Sallallahu alaihi bi'asra Allah balas sebaikan Wahutan angu ansara sayi'at an, Allah berikan balasan sepuluh kebaikan Wa rufi'at lahu darajat Allah naikkan Sepuluh darajat tingkatan kemuliaan Maka di antara semua amalan-amalan ini yang amalannya mudah tapi amalannya berterusan tidak putus dan dijamin pasti di... Allah adalah membanyakan salawat. Dengan bersalawat segala urusan dimudahkan Allah, dengan bersalawat segala dosa diampunkan Allah, dengan bersalawat segala susah hati dihilangkan Allah, dengan bersalawat dekat kepada Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Akrabu majlisan. Salawat tidak memerlukan ijazah. Salawat tidak memerlukan tariqah Salawat tidak memerlukan apa-apa Begitu kata Sayyid Muhammad bin Alawi Bin Abbas Alhasani AlMaliki. Bila ada orang bersalawat Dari mana kamu dapat salawat ini? Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa malaikat tahu yusalluna nabi Ya ayuhal amanu Sallu Alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Bagaimana mengamalkannya? Sallu alaihi banyak-banyak bersalawat Banyak-banyak lafaznya dalam sahih Bukhari, Allahumma salli ala sayyidina, ada lima lafaz. Salah satu lafaz yang paling mudah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu maka amalan, Ansyah datang bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, apa amal yang paling akhbar? Sikit, tapi berketerusan. Maka amal ini sikit, tak berat, sedekah, berat, tahajud, berat, banyak selawat. Tapi bukan maknanya selepas berselawat, tak lagi bersedekah dan tak tahajud hajur tetap, sedekah tetap tapi tetap banyakkan amalan harian-harian dengan bersolawat Allahumma salli ala salli mu'mad wa ala ala salli mu'mad Ustaz yang terakhir insyaAllah pada malam ini disebabkan di hadapan ini ramai anak-anak muda, pemuda mungkin Ustaz boleh ceritakan kesan kejatuhan khilafah Turki Usmania secara ringkas dan sehingga akhirnya kesan hari ini yang diistiharkan oleh Presiden Amerika, Donald Trump Untuk deal of the century Di bumi Palestin. Bagaimana untuk kita berperanan di bumi Malaysia ini? Tumbuh tanaman Selepas itu dia akan Bertunas, bercabang, berdaun Berbunga, berputih, berbuah Selepas itu dia kemudian Akan layu dan tumbang, itu terjadi Tumbuh tanaman Sayyidina Muhammad SAW Diperjuangkan Khulafah Arusin Abu Bakar, Omar Osman dan Ali Kuat pada masa Bani Umayyah Jatuh Bani Umayyah Naik Bani Abbasiyah Jatuh Bani Abbasiyah Islam tetap besar, hebat Sampai kepada Mesir Jatuh, berkuasa pula 700 tahun di Andalusia Jatuh di Eropa Barat Muncul di Eropa Timur Muhammad Al-Fatih Sampai akhirnya pada tahun 1000 923 ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal Ataturk, dulu ada sahabat saya masa belajar kuliah orang Turki kata dia, Mustafa Kemal Ataturk tuh makamnya di atas tanah. Sakaratul mautnya 6 bulan tak mati-mati. Lalu kemudian makamnya di atas tanah, bukan di dalam tanah, di, di semen di atas tanah di Ankara. Oleh sebab itu maka bagaimana bisa jatuh akibat umat Islam lemah? berpecah belah sibuk dengan masalah khilafiyah la tanaza'u jangan kamu bertikai berkonflik berpecah belah fataz wa uh, kamu akan gagal wa tadhabari hukum kehilangan semangat oleh sebab itu belajar dari Turki Utsmani supaya Islam tetap kokoh tetap kuat tetap jaya itu menunjukkan istana-istana yang megah di Topkapi yang ada di, di Istanbul yang begitu hebatnya temboknya 35 hektar dikuasai beratus tahun di dapurnya aja, tukang masaknya aja seribu orang, bayangkan begitu hebatnya, hancur berkeping, tumbang. Itu menunjukkan bahwa kekuatan benaan, kekuatan istana, kekuatan tidak kuat. Yang kuat adalah orangnya mesti dikuatkan, manusianya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemauan yang kuat, orang-orang yang mujahid, fisabilillah. Oleh sebab itu caranya adalah tidak lain tidak bukan menanamkan akidah dikuatkan. Kau hidup ini kita tidak terlena dengan dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masanya nanti, kamu akan seperti makanan di atas meja makan. Yang satu menarik kakinya, yang satu menarik kepalanya, yang satu menarik dadanya. Aqilahul Nauyyaumahidzirniyyarasulullah. Apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antom kasirun. Jumlah kamu banyak. Lakinakumul Sa'un kumul Sa'isail. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan yang tak ada kekuatan. Begitulah akhirnya kerana dia tiada kekuatan, terpecah belah, ada pengkhianatan, ada kemunafikan, akhirnya 1923, 1124 tumbang, terpecah. Kuasa Turki Utsmani itu dulu sekarang berapa? 42 negara. Dari mulai Ethiopia, jumlah negara Arab saja 22 negara. Yang bukan negara Arab Ethiopia di Afrika Sampailah negara Rumania Sampai kepada Eropa, Barat, Eropa Timur Itu semua di bawah kekuasaan Turki Usmani nah, Kalau ingin mengetahui ini semua Mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki Nanti pergi umrah, balik dari umrah Singgah ke Turki Untuk melihat peninggalan-peninggalan itu semua Tapi al-Islamu ya'lu Islam akan tetap tinggi wala alai. Jangan bercerita tentang Turki Utsmani ini Lalu umat Islam menjadi lemah, menjadi takut Tidak ada seorang orientalis, orang Yahudi bernama Bernard Lewis. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, tahun 2050 umat Islam akan menguasai Europe. 2050 Islam sudah berkuasa di Europe. Itu yang berkata begitu bukan orang Islam. Tak sampai 100 tahun lagi. Dari mana analisa dia? Jerman akan diisi oleh imigran-imigran yang datang berpindah dari Turki. Orang Turki sudah memenuhi Jerman. Spanyol dengan Prancis diisi oleh orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Tunisia mengisi. UK diisi oleh Muslim Muslim yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan. Tempat-tempat strategik diisi oleh orang Islam. Sedangkan mereka punah. Kenapa punah? Sebab mereka tidak mau menikah. LGBT terkena virus HIV meninggal dunia. Sedangkan umat Islam pula Banyak anaknya Makan tidur makan tidur 10 Otaknya cerdas Banyak Sekarang sudah Masya Allah, tabarakallah Bernard Louis Lewis gudi ketakutan Islam akan banyak Islam akan tidak, tidak perang Islam menguasai Europe tidak dengan cara perang Tapi dengan cara apa Dengan kekuatan ilmu pengalaman. Maka Islam yang paling cepat Pertumbuhannya amat sangat pesat lah, Di Europe hari ini maka muncullah Islam fobia, ketakutan terhadap Islam, takut mereka. Maka dipancinglah Islam ini teroris, Islam ini fasis, Islam ini akan membunuh, Islam ini akan memancung. Tapi apa kata Allah, wa makairu wa makarallah, mereka membuat tipu daya, Allah membalas, wallahu khairul makirin, Allah itu amat sangat kuat balasannya. Maka begitu Islam di fobia ditakut-takutkan, Islam kalau berkuasa akan membunuh, Orang makin mencari-cari Islam Maka berbondong-bondong orang datang ke Maghribi Mereka datang dari Spain Datang ke Maghribi Bersahadat ramai-ramai ke masjid-masjid masuk Islam Khasnya lagi selepas peristiwa 11 September Ramai-ramai -ramai. Sebab mereka mencari Islam Mereka cari dakwah-dakwah Islam Mereka download buku-buku tentang Islam Akhirnya mereka Wa nasa, ja Kalau dah datang pertolongan dari Allah Walfad, Kemenangan warai tanna saya dakulu nafidinillahi afwaja dan saya percaya janji Allah Subhanahu wa taala innaka la tuhliful miat ada satu yang belum nabi dulu berjanji 700 tahun namanya lataf la tuftahunna la tuftahanna konstantinopel nanti konstantinopel pasti akan direbut oleh umat Islam wala amiru amiruha pemimpin panglima perangnya pemimpin terbaik Walaini emal jaisu radical jais dan pasukan tentaranya adalah yang terbaik ketika Nabi berkata begitu semua apa kata mereka majnun gila sahir tukang sihir kaza pembohong tapi tujuh rat kemudian siapa yang menyangka ternyata persis seperti yang dikatakan Nabi saw ada satu lagi yang belum terwujud janji Nabi apa dia Rom Rom itu adalah Europe itulah yang dikhawatirkan oleh Samuel Huntington dalam bukunya class civilization. Itu juga yang dikhawatirkan oleh uh, Bernard Lewis. Tapi janji Allah SWT akan terwujud. Tidak dengan perang. Tidak dengan membunuh. Tapi dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Akan lahir sarjana-sarjana, Akan lahir muslim scholar yang akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas langit, kata Allah. Wafi anfusihim. Bahkan dalam diri mereka. Hatta yatawayyana lahum annaul haqq. Sampai nyata bahawa janji Allah itu akan benar. Janji Allah itu akan terwujud. Al-Islamu ya'luh, Islam tinggi. Wala tidak ada yang melebihi daripada Islam. InsyaAllah Allah akan menolong Islam. Islam ini pasti akan ditolong Allah. Andai kita tidak ditolong Islam, kita tinggalkan Islam ini. Islam pasti ditolong Allah. Yang jadi masalah adalah apakah kita masuk dalam catatan para penolong-penolong Islam. Intan surullah. Paiz qala Isa bin Maryam lil ketika Isa berkata kepada awariyin man ansari ilallah siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah qala al awariyun awariyun berkata nahnu ansarulllah kami yang akan menolong agama Allah sekarang saya bertanya ingatlah ketika Abdul Somad berkata kepada penuntut-penuntut di kuis siapa yang akan menolong agama Allah hmm, tak ada kami yang akan menolong agama Allah insya Allah InsyaAllah kita akan tolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Allah akan menguatkan kaki kamu. Allah tidak tanya berapa harta yang kau beri. Allah tak tanya apa yang sudah kau buat. Allah tak tanya berapa darahmu yang tumpah untuk jihad. Tidak. Tapi yang ditanya Allah adalah apa yang sudah kau ikhlaskan. Untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang boleh menjawab pertanyaan Ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Takbir Takbir Wallahu alam alhamdulillah Masih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Ulama Setia Negara Indonesia Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Dr. Abdul Samad Di atas perkongsian ilmu yang begitu padat serta soal jawab Tuan-tuan dan perempuan hadirin Saya mohon maaf kalau ada soalan yang tidak sempat kita tanyakan pada malam ini Untuk itu sebagai akhirnya Majlis sukacitanya mempersilahkan Al-Fadhil Ustaz Don Daniel Don Biajid Untuk menutup majlis yang penuh keberkatan ini dengan bacaan doa dipersilakan.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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuwaafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa'azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatiha lima uglik Al-Khatimi lima sabak Nasiril haqq bilhaq والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mengampunkan semua dosa Tuhan yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi Kami mohon padamu ya Allah Di dalam majlis yang penuh keberkatan ini Yang diri, yang dihadiri oleh para ulama Yang dihadiri oleh penuntun ilmu Yang dihadiri oleh anak-anak yang tidak melakukan dosa Ampunkanlah dosa kami ya Allah Dosa yang telah lalu dan yang akan datang yang sengaja atau tidak sengaja Yang terang atau yang tersembunyi Ya Allah Ampun kalah dosa kedua ibu bapa kami Dosa yang telah lalu dan yang akan datang Sengaja atau tidak sengaja Yang terang atau yang tersembunyi Ya Allah Ampun kalah dosa guru-guru kami Dosa yang telah lalu dan yang akan datang Yang sengaja atau tidak sengaja Yang terang atau yang tersembunyi Ya Allah Ampunkanlah dosa sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Yang sengaja atau tidak sengaja. Yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, Tuhan yang memperkenankan setiap permintaan. Kami mohon padamu Ya Allah untuk guru kami, Ustaz Dr. Abdul Samad. Panjangkanlah umur beliau dalam kebaikan. Kurniakanlah beliau kekuatan. Berikanlah beliau ketabahan Jadikanlah timbul pada diri beliau cahaya Pada wajahnya, pada lisannya, pada pergerakannya, tingkah lakunya Agar mudah menjadi ikutan Ya Allah Begitu juga untuk pensyarah kami di kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuniakanlah kepada semua tenaga pengajar di sini Ketabahan dan kesabaran Pancarkanlah cahaya daripada wajah guru-guru kami, pensyarah-pensyarah kami, agar mudah menjadi ikutan kepada pelajar-pelajar. Ya Allah, kepada pentadbiran kuis, kuniakanlah kepada pemimpin-pemimpin ini, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, dan nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Jauhkanlah kuis daripada sifat hasad, dengki, takabur, benci-membenci. Sebaliknya Ya Allah, gantikanlah semua dengan sifat mahmudah Sayang menyayangi, bersatu padu, kasih mengasihani antara satu dengan yang lain Ya Allah, untuk pelajar-pelajar kuis yang hadir dalam majlis ini dan yang tidak hadir kurniakan kepada mereka lapang dadanya, tenang hatinya, luas pemikirannya, tajam ingatannya Kurniakan mereka ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat Agar boleh menebus diri mereka di hari akhirat Ya Allah kami mohon padamu Kerana engkau yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu Jadikanlah setiap yang hadir ke majlis ini membawa barakah Yang pulang membawa barakah Dan yang ditinggalkan di kuis adalah barakah Ya Allah kami mohon padamu Jadikanlah ilmu yang disampaikan pada malam ini barakah dan menerang hati kami sesungguhnya engkaulah yang menerangi setiap hati dengan ilmu ya Allah dan jangan engkau cabutkan ilmu daripada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana aftah bainana wa bain qauminana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil'imani an aminu birabbikum faamanna Rabbana innana nas'alukah bihaqq nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma taqabbal minna dua'ana innaka antas sami'un alim wa tuba'alayna ya maulana innaka antas tawabur rahim Da'wahum fiha subhanakallahumma Watahiyatuhum fiha salam Wa akhiru da'wahna wa da'wahum Anilhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Indahum minkum taqabbal kering Saudara sekalian Suka untuk saya sebutkan Alhamdulillah salah seorang Guru kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad Iaitu juga guru kepada kami di Kuis Iaitu Ustaz Tuan Guru Dr. Zikmal Fuad berada di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS. Jadi kalau beginilah kelahiran anak muridnya Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, saya menyatakan dengan penuh bangga inilah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang bersedia menerima anak-anak tuan-tuan, menerima rakan-rakan yang insya-Allah sama-sama kita masuk berdaftar menuntut ilmu, mudah-mudahan kita lah yang terus membawa agama Allah Subhanahu Taala, ini InsyaAllah Pihak majlis mengucapkan terima kasih Kepada majlis agama Islam Selangor MAIS Jabatan Agama Islam Selangor JAIS Seluruh pihak yang terlibat Khususnya TV Al-Hijrah Di atas rakaman pada malam ini Dan tuan-tuan semua InsyaAllah terima kasih Di atas segala sumbangan Mohon maaf salah dan silap Aku lukau lihada Wa assafirullahal azimali walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh